نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيرات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عز ورسوله قال ربنا عز وجل عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استكوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا استقوا الله وارتقوا نفس ما قدمت لغد واستقوا الله ان الله كبير بما تعملون اما بعد فاني افتك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله بالناس ثم ما Zahvaljujemo Allahu i donosimo salavata našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Mi ćemo danas ako mogla nastaviti našu hutbu koju smo započeli prošlu sedmicu Znači našu temu ćemo nastaviti I nadamo se ako Bogu, da ćemo je u ovoj hutbi završiti Kao da se sjećate Tema naše hutbe je bila metode koje koristi šejtan u zavođenju ljudi Danas nastavljamo sa metodama koje šejtan koristi A jedna od tih metoda jeste postepeno zavođenje čovjeka Šejtan prilazi čovjeku i navodi ga na grijeh prvo mali da ti malo veći dok ga navede na dok ga navede na najveći grijeh kao što smo to spomenuli u prošloj hudbi Zbog toga nas Allah Jelešanu upozorava i kaže Odate Crbju huduaci še i pan I nemojte slijesti stope šeitanove. Ovo je poziv od milostivog i vlagog njegovim robovima da je vrata puta na koji bi mogao izraći šeitan i pozvati ih tim putem. Allah Jelešanu nas znači, poziva da zatvorimo odmah na početvrta vrata pa kaže nemojte slijesti stope šeitano. Svaka stopa, znači za nje dolazi ona druga dok čovjek ne ode do, do pospunje propasti. Zbog toga ćemo navesti neke primjere kako je šetan uspio i najveće pobožnjake odvesti da Allah u dželjšanu kup učini. Pa navodi Vrhb ibn Munafi slučaj jednog pobožnjaka iz Benu Israila, iz židova, da je on u svojome vremenu bio najpobožniji čovjek i u njegove ime su živjela svojica braće koji su jednog dana krenuli u bitku I imali su, imali su sestru jedinicu i razmišljali su gdje, koga da je ostave pa su se dogovarali i nisu našli nikoga podobnim zato to osim ovoga pobornjaka Otišli su do njega i pitali ga da li ćeš ti da ostavimo svoju sestru ko tebe jer ja sebe vidimo podobnim za to Pa je se on utjefnao od njih i od njihove sestre, je, se ne želi. Pa su govi ubjeđivali i na kraju je pristao da, da ostaje svoju sestru kod njega. On je inače bio u ispostničkoj čeliji koja je bila preko puta kuće u kojoj su oni ostavili tu. Rekao im, ostavite u kuću, a ja ću biti u svojoj ispostničkoj čeliji i nema nikakvih problema. I tako je vrijeme prolazilo, on je njoj snocio hranu, On tri bio igramo pored vrata, to je čelije, a onda bi ona izađe, iskuči u tu bi igramo i tako bi se sve završavalo. Zatim mu je šeikan došao i govorio, možda bi bilo bolje da ti tu hranu ostaviš pred vratima njenoj kući, da ona ne bi izlazla da je neko ne bi video, pa bi bila lijepa i da se neko je ne zaljubio u nju. I tako je uradio, znači nagovarao ga dok nije tako je uradio i počeo je nositi hranu i sredva i ostavio pred vrata njene kući. Tako je bilo jedno određeno vrijeme, zatim mu je četan ponovo došao i rekao bolje bi bilo, možda biti veća nagroda kod Allaha bila kada bi ti tu hranu njoj uni i ostavio nastol. Pokušao ga da govorit dok ga nije nagovorio. Onda je, znači i to radi, ostavio ga da je hranu nastol. Zatim, nakon određeno vrijeme, ponovo mu je došao četan i rekao ona je sama na nijema nikoga, a braća se joj otišla, kada bi ti malo sa njom razgovarao. Da je, eto da, tako da provedete da, da njoj ni sebi ne bude dosarno. I I išlo je postupno svetoga, šeitan nije naveo da počinje sa njom I ona je zatrudnjela i rodila je djete sa njim. Zatim šeitan ga nije nisu ostavio, nego mu ponovo dolazi i kaže ubij djete i, i sploni ga, a ona neće smisli reći braći šta se dogodilo između vas. Kada je ubio djete, ponov mu dolazi šeitan i, i kaže zar misliš da će ona šući da neće reći svoj braći? braći to što se dogodilo? I to je onda, znači ubio je i nju i zakupao je zajedno sa djetetom. Kada se vratila ova trojica vraće iz borbe, došli su kod, kod ovoga pobožnjaka i pitali ga šta je sa sestrom, je dobro? Međutim, on je odmah se počeo pretvorati, rekao je, predoio je rasniti, rekao ona je umrla, bila je dobra i tako dalje. I onda su oni pokazali da je kabor je ukopo, su i tu, su borani nekoliko dana, zatim su otišli. Kada su otišli, kada su zaspali, kada su legli, došao je šetad najstarijem od njih u sanu. I rekao mu, On je slago, nije istinu rekao, on je to i to uradio, ubio je i dvoje i ostavio je zakupao je tu i tu. Zatim je došao srednjem vratu i mlađi vratu, isti san. Kada se probudili, čudili su se snu, kakav je to san. Pa je najstariji vrat rekao, to je samo vesvesao šejtana, nije to istina. Međutim, najmlađi vrat je rekao, tako ne lana, otići ću, tamo je i iskopat taj Iskopat ću taj, kad da, da se uvjerim, je li istina to što, što je došlo u snu. I otišli su i našli su, znači Objavljaju snu i iskopali su, zatim su otišli do Kadije, do mladara i rekli su mu ono što se zagodilo i vladar je narebio da se izrede svoje istusničke ćelje ovaj poboljnjak i da se razasne. Kada je trebao da se izvrši kazna, došao mu je šetan i rekao ti znaš da sam ja taj koji te je naveo da to i to uradiš i ja ti mogu pomoći, ali pod jednim častom, da Allah uđem na šanom kupru učiniš, da ga danije I uradio je onda je šetan i rekao ja nemam ništa s tobom ini veriomir i on kao ja samote vecist i tako je radate polu diktor je znači pobožnjak u kojem u tom vremenu nije bilo poznatije otišao je dok da je umro sa kufrom poznate kako je česten sto postupenom postupenom radio al ovaj čovjek pobožnjak je bio đahije nije znao prilaz đešetana nije znao da ima i đešetana vezopet i ako i budeš ako budeš delirio pe 150 što ti čuo ono što je on otišao i otišao dinau samo ne ugotšao učinio kufrom kako kaže isto tako Ibn al-Jawzi u okviru te terbiye i iblis naudi drugi primjer drugog pobožnjaka za vrijeme Israli sala koji je nešto tako dolazio iblis da ga zavede pokušao ga jer iblis i nisu, nisu interesantni ni samo što loču što se što zinaluci nego su interesantni ovdje vamo koji što se Allahu učeno pokoravaju pa mu je dozvolio i pokušao ga da nije ubio i pokušao na rajsi naći međutim Jedan dan je došao u liku Isara, Is. Iz ovoga, hajde izađi da malo razgovaramo. Pa je rekao, ne, ne želim da gubim vrijeme, hoći da ovo života što imam provedem u Ibadet. Pa je rekao, ja sam Issa, izađi da sa mnom razgovaram. Kaže, pa šta ako si Issa, ja zato nevam nikakve potrebe, da nam nisi naredio da Allah obožavam, da nam ne prijeti suđim danom. Znači, ako si Issa, ja nemam zato nikakve potrebe. Tako da je otišao prokletnih porade. Še Isan. I vidimo sada primjer ovoga I primjer učenog pobožnjaka. Kako je razske srednjih. Ovo mi nije mogo prijići šeitan, nije ga mogo dajeti. Zbog toga kaže, po stvari sao Allaho prim a, a, Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mene nad, nekom, nad nekim od vas. Prednost, znači učenog čovjeka nad pobožnjakom koji obožava Allah tek tako, svoj, misli da je sve i badan. Zbog toga ćeš naći u našem narodu da puno stvari misli da je i badan. Zbog čega? Zbog toga što ne zna. Al'u oni u stvari nisu i dalje. Stvari koje su i dalje Allah olaju u pisu. crni, vidi ne zna poznaje, ne zna da da je to alat za čarobopisu. To je znači šta? To je jedna od metoda koje koristi šetan, postupno, postupno zavođenje. Da ti sljedeća metoda jeste odvraćanje od pravog puta. Često se zavisi Allahu dželelahu da se odvrati ti ljudi od pravog puta. Kaže kaže u suri Surah Arraf فَبِما قَالَت فَبِما أَوْيَتُنِي لِأَقُودَنَّ لَهُمْ سِرَاتَهُمُ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ كازي ريتس بو توغاش تو تي ميني أوداو بوغلايتي شييتانا بو توغاش تو تي ميني غوسبوداو أوداو دودو يا تشو جو... يا تشو نيي بريستاتى dolazit ću sa prednje strane, dolazit ću sa zada, sa, sa desne i sa lijeve strane i vidjet ćeš da većina njih neće biti zahvalna. Kaže, imam kurtubi tumačeći ovaj aj, to je, za ću im sa pravodoga puta i ukažavat ću im laž, sada ću propadnu kao što sam i, ja I bli. A kaže drugi učenjak tumačeći ovaj aj, Jer kaže ovdje šejtad, zatim ću im prilaziti s prednje strane, kaže, kaže jedan od učenjaka Hakeb i Nurtejbet, to znači, prilazit ću im sa strane dunjalka, tako što će poricati ajete koje vide vidio oko sebe Allahove dokade. Kaže, prilazit ću im sa zana, to je sa strane ahireta, tako što, na, tako što ću nagovarati da poreknu ahireti proživljenje. Zatim, prilazit ću im sa njinove desne strane, to je, sa strane dobrih djela tako što ću i odrašati sa dobrih dijela. I sa lijeve strane, to je sa strane loših dijela, tako što ću i loša dijela prikazivati šta? Lijepim. A kaže im na zbar, nije rekao o dozgobu. Jer je rekao prednje i sa zadnje i sa lijeve i sa desne. Međutim, nije rekao o dozgobu znajući da je Allah gore. A kaže katade, o sine Ademo, še etan si može prići sa svake strane osim o dozgobu, zbog toga što se on ne može ispriješiti između tebe i Allahove milosti. Šetan ne može prići, prići od ozgo, kao po samom ovom ajetu ipotesiru, ljudi koji su najbolje svatali Kur'an, kao štebi naplaz, za kojeg je poslanik sosele rekao da je srđumanul Kur'an, tumač Kur'ana. Dalje kaže Ibnul Kajir da čovjek ima četiri puta kojima se kriječe, pored ta četiri puta nema više puteva, a to je ili naprijed ili nazad ili desno ili lijevo, na svakim od tih puteva ima šetan. Pa ako čovjek ide putem koji odi ka Allahu i putem koji ide putem dobra šeitan mu ga otežava, stavlja mu prepreke, usporava ga, odbija ga da ne ide ti putem. Ako je put grijao da mu šeitan dođe ko pogodi sluga, pomaga, izmeti mu. Kao što se prenosi u hadisu koji prenosi Ahmed i Nesai, da je rekao poslanik s.a.v. zaista šeitan stane sinu Ademo na put, pa mu stane dočekiva ga na putevima, pa mu stane na put islama, kad kreni čovjek putem islama, hoće da uđe u islam. Pa mu kaže da ćeš primiti islam i ostaviti vjeru svojih predaka i svojih djedova, pa mu kaže pa ga on ne posluša i islam. Zatim ga dočeka na putu hijdre, kaže da ćeš učiniti hijdru i ostaviti svoje djedove, ostaviti žemlju svojih djedova i svoje podriblje, pa ga kaže, a primjer mu je kao primjer drveta u svojoj dužini. kaže da će, pa ga on ne posluša i učini iznu. Zatim ga dođe ka na putu džihada i kaže mu da će seboriti. Pa će ti neko ženiti ženo ako budeš ubijen i uzeće ti meta razijel će ti metak, pa ga on ne posluša i ode seboriti na Allahom putu. Kaže, onaj ko to učini, Allah mu garancuje žennet. Onaj ko bude ubijen, Allah mu garancuje žennet. Onaj koji se utopi, Allah mu garancuje žennet. Onaj ko izbasi jego ahlsa pa da Allah mu garancuje žennet. Bismillahi wa salatu wa salamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Od metoda koje koristi šeitan, jeste da dolazi u liku savjetnika. Da dolazi kao savjetnik. Šeitan neće nikad čovjeka nagovarati da uradi dijelo, da uradi greš, pa mu reći. Uravi to i zato ćeš biti každje. Nebo mu dolazi kao savjetnik, kao što je došao našim roditeljima, Adamu i Havi, i za je ne rekao, Kaže: "Vakat nema pa, huma, ini لكم الذين ناسيين". se uporno kleo: "Ja sam vam otvoreni savjet, ja sam iskreni savjetnik. Vi rekao, pa da pojedite, pojedite sa tog drveta i izašte iz zemlje. Ne go pojedite, ja vas zaista želim vam dobro, ja vas savjetujem. Zbog toga kažu, neki od tefa, pa, kada pišete dođe u namaz i kaže, "Ide malo ulepša namaz, eti, ti ljudi koji se sledi" Te gledaj u sebi, jer ako tvoj namaz oni vidi kao finim, znači, i oni će je vino planjati. U tom slučaju vidiš šeitana dolazi kao savjetnik, nećeš ga podijeliti dok, dok mu se ne suprotstaviš, pa makar si došao kao savjetnik. I zadnja metoda koju ćemo mi navesti, jeste mobilizovanje šeitana u likovima ljudi. Znači, imamo ljudi koji su prihvatili istinu, I drže se za istinu čvrsto, uvijeli su ljepotu Islama, povećo im se iman, čvrsti su na pravom putu. Šeitan pokušava prijišći sa, sa svim ovim metodama koje smo namjeli u prošloj kutbi i ove koje smo prije ove spomenuli i ne uspjeva. Oni se samo drže za, za uput poslanika sa osemen i slijede put, pravi put. Ne može im šeitan ništa. Sve metode pokušava ne može. E, onda šeitan pristupa ovoj metodi. Tako što mobilizira, tako što kupi, Znači ljude, odnosno su u likovima ljudi da bi ispuni ovaj, ovaj, važan zadatak podnalazni znači. A to je da zavede ovoga insana. Pa ćemo naći mladiša ili, ili čovjeka, sredovješnog, koji se pridržava, jene, i prošlo sve, ne možemo ništa, ne mogu mu ništa iskušenja dunjaluka, ne mogu mu ništa tegove. Međutim, dolazi mu njegovi drugovi, to je šejtani, grješnici i govorijem, počnu mu govoriti, a ti si sebi uskratio u živske dunjaluka, znači njegov Ti nego da filmove, ti nego da klijete djevojke, ti ne prisustvuješ predstavama, ti ti ne prisustvuješ konceptima, ti govoriš ovo je halal, ovo je haram. Šta je s tobom? Ti si upropastio svoj mladost. Vidimo te znači, pogledajte. E sada, ili i kada dođe 60, roditelima ono kako je na pravom putu kaže, krađe dijete ti je poludlo. Pa ćemo ćemo videti roditelja ga... Znači nije čovjek prošlo, sve ove, sve ove prepreke je prošlo i dođe onda ga počne napadati njegovi tir, šta je s ovom, pa mlad. Pa... A zamislite koja je prednost onoga koji je Allah obožava dok je mlad na onim koji je Allah obožava kad mu bude 60 godina, jer svakako čovjek vidi približava se smrti i počne išće u Nije interesantno biti tada pobožan, nego je tada interesantno biti pobožan u ovim, ovim godinama, jer će čovjek biti pitan za svoju mladost kaže poslani sallalahu alihi osebnašt neće se pomijeniti stopala, stopala sina Ademov dok ne bude upitan za četiri stvari jedna od tih je mladost u čemu li je prošla. Pa tamo u onome hadisu se spominje mladić od Sedmorice koji će biti u Allahu mladu na dan kada neće biti druga vlada spominje onaj mladić koji je proveo znači, svoju svoju mladost obožavajući Allaha iz Lešandru. I znači prilazi sa ove strane i pokušava ga zavesti. I ovo često uspjeva. Tako što se svi dihnu protiv njega, prva, prva, njegova rodbina, njegova majka, njegov otak, njegovi prijatelji, svi, svi se dihnu i pošto mu goći, ti si njenovalno, šta je, ovo je 20. Vijek, pa ovo je, pa ovo je, pa ovo i tako dalje, i čovjek ostali pravi put. Znači ovaj šestveno zadnji argument, ako sve ovo što je prije bilo nije uspjelo, dolazi ovo. Međutim, trebamo da znamo da takve ljude koji nam dolazi sa takvim argumentima, ti si vlad, ti si ljev, ti, treba da duživaš, mi njima trebamo da istinu. I da kažemo da mi nismo tek tako na ovome putu, da mi ni, da se mi ne držimo puta tek tako. Nego da je to sjeplo, pojala, je Allah za daš Ana uposlao naša srca i uputio nas. Kao tu mi govori jedan brat, razgovaraju s ednim profesorom, tako je polago, ješ ti ti pital gaj profesor, otkud od, se ti tako promijenuo, kako tako da otkačeš od, od, od sredini, vidim se da, da se puno razlikuješ od sredini, šta je to djelovalo na sebe? Šta je djelovalo? Djelovalo je, djelovalo je svjetlo koje je Lešanu. Da ljudi ne mogu zaključiti da ponašanje čovjeka koji se drži za vjeru, za islam, pravi put, ne može dolaziti, ne može ga uputiti nadzor niko drugi nego odlaze Lešanu. Pored ovih iskušenja, pored ovih tegova, pored, znači šarenala je kada on ide pravi pute, to je može biti samo svjetlo da odlaze Lešanu. I ako takav se ne okane, ako počne i da ne trebamo ga odsriti jer je to šeitan, To je šetan u ljudskom liku. Kao što kaže Maliki Bredinac, za mene su opasniji šetani u ljudskim likovima, jer imaju šetani, džinovski šetani imaju u likovima ljudi. Za mene su pasti ovi, jer kada od Allaha zatražim zaštitu od ovih šetana od, u, u likovima džina, oni podijedni od mene. Međutim, ovaj me, kad je svjesno vodi ja, moji, pred, moj, pred mojim očima, vodi me u grijed. Ovaj, mislim, mislim nas šejtene u ljudskim likojima. Hvalim Allaha Sulašanu da nas učusti na pravome putu, da nam pomogne da se borimo presid šejtenove i da znamo odata i kako prilazi i da ga znamo, da znamo prvovremeno spriječiti i da Allah Sulašanu učini da nam zadnje riječi na ovome dunjavu budu, da svjedočimo da nijema Boga Svr. Allah i da je Mohamed njegov poslanik, jer poslanik sa Osrlom kaže Men ko je posljednja riječ od ovoga la budu la ilaha illallah, ušli su u raj. Da nam učini črstima da izdržimo da, da, da uistinu budu naše zadnje riječi la ilaha illallah, jer nije na sebi teško i molim Allah džellelahu te da pomogne muslimane u teškom efetu, pogotovo muslimane u kotolu koji je sada je u jednom velikom iskučenju, molim mu Allaha sulašanu, da uputi putem, putem islama kako bi u njemu našli najveće i najjaće oruđe. Volim Allahe, Zalašanu, da nas svi okupi u svojoj milosti, da nas okupi u džesetul Firdevsu sa našim postanikom, Muhammedom, sallallahu alihi wa sallam. A kulu kao lihada, wa sabfirullaha, lije wa lakum, fa Rekao Allah zaođim opres za vas i sa tebe je strašljivi opres.